vigyázzanak, záródnak az ajtók. A Blahaluizatér következik. Időhúzás 11-es. Jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádióben benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Egy kis technikai problémával küzdöttünk, mint úgy általában szoktunk, hiszen emlékeznek rá azok, akik rendszeresen hallgatják ezt a műsorságot, hogy múlt héten a műsor végén két hallgató is ott várakozott a telefonban, és amikor beszélni akartunk velük, akkor nem sikerült. És még ráadásul e, írtak hallgatók SMS-eket is a 30 953 ra Azt írtak a kedves hallgatók, hogy ne okoskodjak a, a Jereván étteremmel kapcsolatban, mert hogy az, az valóban ott volt, e, és e, és nem, nem azt mondták, hogy ne okoskodjak, hanem azt, hogy ne vitatkozzak a, azzal a hallgatóval, aki azt mondja, mert hogy a hallgató, aki írta egyébként az SMS-t, ő 1956-ban Darvasivánt látta ebben a vendéglátó ipari egységben, ami a Szemmelweis utcában volt. Úgyhogy emiatt most a technikai probléma miatt, tehát hogy a fejhallgatóm nem működik, kénytelen voltam beérni a a stúdióba, ahol a rendes műsorok szoktak nem az ilyen ilyen himi műsorok, mint például az Annó Budapest, eh, hanem, hanem a komolyak. És eh, mint hallhatták, akik hallották a Takács Krisztával folytatott beszélgetésemet, az arról szólt, hogy ma a Blahal szeretném bemutatni, hiszen jövőre megkezdődik a térfelújítása, az egészet átalakítják. Azt lehet tudni, hogy a szervízút, a szervízút, szervíz az Európeaum és a, a Korvináruház előtt az megmarad, de hogy egyébként új arculatot, meg új szökőkutat kap a tér, és hát a Szentkirályi utcától egészen a tér túloldaláig megújulás várható a téren, már kihirdetik a közbeszerzési pályázat nyertesét is, Úgyhogy számíthatunk arra, hogy, hogy megújul a Blahaüzatér, tehát az annó Budapest ma egy kicsit úgy megy előre az időbe, hogy, hogy akár vissza is mehetne. Tehát, ha önöknek vannak -e emlékeik a térrel kapcsolatban, vagy az aluljárúval kapcsolatban, amelyet szintén fel fognak újítani, akkor hívják a 24 07 3, illetve a 24 06 as telefonszámot. Történt akár elmesélte, hogy, hogy ő a Vasutcába járt iskolába, aminek Apropóján én meg hogy mennyire szerettem Kernadrás számát a, a nadráokat, amiben szerepelt a, a Vasutca 61-es fordulat, és azt mondta a Kriszta, hogy nem is volt Vasutca 61. Na, ehhez képest Ádám most írt egy SMS-t a 06303030953-ra, hogy dehogy is nem volt Vasutca 61, az a Bródi Sándor utca sarkán álló utolsó ház. Úgyhogy elnézést a félre tájékoztatásért, azért vannak a hallgatók, hogy amikor egy kicsit mealkadunk, vagy nem pontosak az információink, akkor higazítsanak, akkor vagy pontosítsák. Tehát a Blahalói Zatéri aluljáró 1966-ban épült, egyes források szerint valamikor teljesen normális volt a kinézete, találkozóhelyként működött, az már csak az utóbbi néhány év, vagy egy évtized eredménye, hogy... Hogy az egész átalakult, és Budapest olvasztó tengelyeként lehet emlegetni a teret, hiszen van ott arab származású vagy arab országból érkezett telefonárus, van kínai üzlet, van parfümárus, van pizzéria van pék, van újságos, tehát minden van, mint karácsonykor a alatt, de nagyon sokan félnek lemenni a Blahluiza mert azt gondolják, hogy azok, akik ott vannak és időnként erőszakosan kéregetnek, azok miatt kerülni kell a teret, de hát természetesen erről szó sincsen, tehát mindenként előfordul, meg persze eljárás is indult erőszakos kérgetés miatt, de nem ez jellemző a Blaha Lúzatérre, hanem az, hogy, hogy egy fontos találkozóhelye a városnak. Tehát, ha emlékeznek arra, hogy milyen volt régen a Blaha, akkor hívjanak két telefonszámot ajánlok a hallgatók figyelmébe, és akkor 1966-tól egészen 2018-ig lehet az időben jönni-menni, és elmesélni, hogy mondjuk milyen volt a Blahar ki mit csináltott, dolgozott a sajtószékházban, vagy, vagy tömegközlekedett, metrózott, részt vett a metróépítésben, dolgozott a köztisztesági vállatnál, és aluljárók takarításával foglalkozott, vagy egyszerűen csak ott állt és várta, hogy jöjjenek emberek. Addig, amíg a hallgatók kedve megjön, vagy eszünk valami a Blaháról, addig mindenféleképp következik egy könyvzené felvétel. A Blahá lújzatért következik. Napoda, napolata, sekci, nesuća, nesuća, kemi, kemi, duša, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, kemi, ha a meg olykor, olykor, ha haladott, Mi is csak a könyvárd a, blád, a blád. Egyszer ott végzett blád. Que liga liga Kemi, Kemi világa, Kéves a születé, kéves a rende, kéves a születé. Túl sok a turva, túl sok ok a születé. Kezdjünk a négakémi, kémi, duha. Kezdjünk a a négakémi, kémi, duha. Kezdjünk a a négakémi, kémi, duha. Kezdjünk a a négakémi, a zene nem zene, a szöveg nem szöveg, senki nem tudja, hogy jön vagy megy. A Blaha Luisa téren jár ma az Annó-Gudapest. Telefonszámány 24 07 93, 24 95 3, hallgató a vonalban. Haló, Halló kívánok, én Gyurkó vagyok. Én vagyok a vonalban? Igen. Üdvözlöm. A Bahályúzatér kapcsolatban nekem van egy régi-régi történetem, szóval nem biztos, hogy teljesen, hogy mondom, szalom képes, de igyekszem azért kultúráltan elmondani. Oké. Okay. Én erdélyi kopókkal vagy dolgozom, és nagyon sokszor nem autóval mentünk vidékről a szolgálati helyünkre Budára, hanem vonattal, illetve busszal. Hát volt, amikor olyan kutyus volt velem, aki nem teljesen szokta még az utazást, ezért leszálltunk zuglóban, Igen. és fölültünk a hetes es buszra, aztán a kutyusra a busztól a hetes buszon rájött a hányás szegénykére, úgyhogy a hetes buszról sikerült gyorsan leszálljunk ablahalózatére. Aztán átmentünk az aluljáróba, hogy a négyes es 6 hogy a 4-es 6 elérkezzünk Budára a szolgálati helyünkre. Igen. Igen, ám csak szegény kutyusra az aluljárótól, az emberektől, neki ki tudja mitől, rájött a hígabb hasmenés. Úgyhogy szegény kutyus végig a Blahalúza aluljárón sárga csíkot húzott. Jaj, szegénykém. Igen, nem örültek neki ő sem, én sem, a főnököm sem, illetve a rendőrök sem. Ugyanis igyekeztünk ugye minél gyorsabban fölmenni, Hogyne. hogy befejezze, és minél kevesebb végtermék kerüljön az aluljáróba. Ezért gyorsan fölröngyóltunk, amikor oda jött két rendőr hozzám, hogy egyek szíves az aluljárót föltakarítani. Na, a kutyus befejezte szönt a dolgot, kikötöttem én a két kutyust, és szépen lementem a rendőrökkel az aluljáróba, hogy a szépságacsíkot föltakarítsam. De mivel? Hát igen, igen, hál' Istennek ott volt egy újságos, aki árult százas papírzsebkendőt, Úgyhogy vettem egy csomagszázas papírzsepkendőt, és szépen lassan sikerült fölnyelnom a sárga végterméket végig keresztül a Blahajúza aluljáron. Na, mire végeztem a dologgal, az a vicces, hogy többen közben átmentek rajta, és nyomokat hagytak, ugye mert az emberek nem szeretnek a lábuk elé nézni. Nem, nem, nem. Úgyhogy végül is sikerült a papírzsepkendővel nagy részét. Amikor végre kijött a metróból két takarító, és felajánlották a felmosójukat, úgyhogy végül is sikerült utána egy hipos felmosást is prezentálnom a aluljáróban, meg a lábnyomokon, úgyhogy sikerült a dolgot eltakarítanom, fölmentem a, a kutyákért várakozókat. Persze, a két kutya, közben békésen, ahogy megszokta, a kikötve várakozott odafönt, aztán sikerült felhívom a szőnökömet is, hogy mi okból kések potom 3-4 órát. Először nem nagyon akarta elhívni, de aztán kénytelen volt. Úgyhogy sikerült így tisztán hagynom magam után a valózatéri aluljárót, illetve valamikor bejönöm szolgálatba. Na most egyébként a vicces az volt, ráadásul az egészben, hogy a BKV-sok azok messziről nézték, hogy én ott küzdök az aluljáróba a százas as papír és nem sikerült előbb a számosot felajánlaniuk, csak a végén. Aha, tehát tehát csak történt. félig happy end a történet? Igen, happy end, kutyusok jól vannak, azóta is nincs semmi bajuk, akkor sem volt alapvetően, ki tudja, mitől. Hát ez egy abszolút... is történik, így. Igen, Persze, igen. is hirtünk, ki sem rúgtak, aluljáró is tiszta maradt, a rendőröknek egyébként teljességgel igazuk volt, ugye, illik az embernek maga után, igen. csak hát mondjuk ez nem az a dolog volt, amit két perc alatt el lehetett intézni. Na. Hát azon gondolkodom, hogy, hogy, hogy lett volna más megoldás. tehát most elkezenek önnel arcoskodni, és jó napot kívánok 20 forintról, akkor most kiállítunk egy csekket és vizessebe, mert, mert egyébként hát nyilván ennyitre lehet büntetni mondjuk kutyásokat. Tehát sikerült megoldani, úgyhogy nem is akartam én hagyni, csak ugye amikor a kutya menet közben van, akkor ilyenkor az ember azt csinálja, hogy a lehető leggyorsabban olyan helyre megy, ahol ezt el lehet intézni, hogy legkevesebb problémát okozza vele, úgyhogy ez is történt. Úgyhogy nekem erről emlékezetesebb a halúzatérjál újjárót. Tök jó. <gül> <gül> na, hát Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont, Viszont hallás. hallás. Mindenki vegyen Erdély kopót, mert egyébként tök jó fejállatok az erdélyi kopók nekünk is volt. Hát na, nem is erdélyi kopó, hanem, de volt, benne, volt a kutyában az is. De a másik felmenője azt hiszem, hogy, hogy de nevér volt. A kutyának, negró kutyának Szóval 24 073 24 06 95 3, az itt guruló, nevetéstől guruló, kemény Dani azt mesélte nekem, hogy a blózat lehetett méterre gumicukrot kapni. Én még nem hiszem el, de majd majd valahogy megpróbálja ezt a dolgot alátámasztani. Minden esetre egy hallgató van a vonalban, haló napot kívánok. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Én vagyok Miklós, jó napot kívánok! Igen, nekem. Sporttal kapcsolatos élményeimnek, ugye nem volt még internet, és vasárnap esténként a népsportnak a száma, a szerkesztéség volt, volt a, a korvináruház mögött, tehát közel volt. Vártuk a, a friss számot a, a másnap itt, azt előző este, most, hogy a szombat, amikor szombaton voltak a fordulók, akkor. Na mindegy, szóval. Igen, nem régebben voltam, amikor még vasárnap voltak a meccsen, Igen? és akkor a hétfői számot vártuk ott, de volt olyan is, hogy a szombat este vártuk a vasárnapi, És ez azért volt érdekes, mert a legkülönbözőbb rivalizáló fővárosi klubok szurkolói ott békésen megbeszélték, hogy milyen cselt mutatott be Albert, vagy Göröcs, vagy, vagy éppen Farkas János, vagy milyen gólt tehát, és voltak nagyon komoly szakemberek is, persze a laikusok, akik elemezték a, a látott mérkőzéseket, és egy nagyon jó hangulat volt, türelmetlenül várta az ember a, a friss újságot, úgyhogy szó nem volt arról, ami... Hát most ugye már megint visszatért ez a csend a pályákra, pontosabban ez a szomorú csend, hiszen nincsenek nézők, de... Igen, kihaltak de, a pályák. Ugye, hát, igen. Hogy kihaltak a pályák. Igen, Nincs volt nem egy olyan időszak, amikor azért a randalizásukról, mondjuk a 70-es-80-es években egy fradi újpers mérkőzésre nem volt ajánlatos kisgyerekkel menni. Úgyhogy ez az egyik élményem. A másik pedig az, hogy tényleg egy találkozóhely volt ott a keleti felé menő oldalon, főleg a hetes. Tulajdonképpen most is ott nem tudom, hogy van-e szökőkút, volt egy szökőkút. Van. Van van, van, van, van. Van, van, van, van még. Igen. Ez a Szerintem az aluljárótól most sem kell félni, olyan nagy probléma nincs. Hát, hogy vagy most kinek van engedélye árulni, ugye hát ez, nem, ez a rendőrségre tartozik. És még egy, két megálló, ha jól most három az uránia bekapcsolásával volt egy ilyen kultikus hely a felszabadulástér, amit a boldog fiatalkoromban felszínek hívtunk és vagy annyit mondtunk a haveroknak, hogy a szokott helyen vagy a felszín, Drága jó ég jégbüfé előtt, ugye ami van ugyancsak, hát nem olyan, mint ami volt. Úgyhogy mind a kettő egy ilyen kultikus hely volt. Hát köszönöm szépen, és akkor átadom a szót másnak. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! 24 illetve 24 ez a Klubrádió, és benne az Annó Budapest, amely ma a Blaha téren jár, a Blaha Ruizatéri alul járóból keresse emlékeket, illetve hát a térhez kapcsolódó történeteket próbálunk összehalászni ezen a két számon. Egy hallgató azt írta, hogy nem is 61, hanem 21, ezt még nem pontosan értem, meg kéne hallgatom a Kern Andrásnak ezt a számát, mert be kell vannom, hogy régen hallottam utoljára, de ha hallgató azt mondja, hogy 21, akkor na jó ennek majd utána járunk, kiderítjük, hogy mi is a pontos információ. Haló napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm, üdvözlöm Önt is és a hallgatók! Üdvözlöm. Nagy tisztelője vagyok a műsorának. Megtisztelők jó, Mert egy nagyon hiánypótló műsor, de szerintem az egész magyar médiában hasonló nincs igazán. Talán az RTL Klubban az a XXI. század, de hát az közel sem lesz. Hát akkor, amikor, közel... amikor Punksnodet barátom, mert ugye, hogy a, a, az az addigiumi kádár él, az, az jóval megelőzte a 21. századot. tehát hamarabb volt a műsor, igen. És, igen. és időről időre azt gondoltuk, hogy hát az addigiumi kádár él témáit vett, tehát gyakran a 21. század, mi egyébként nagyon jó műsor és fontos műsor, igen. Igen, szóval, és a bombomszi bomb is megvolt, tehát a, a zene is, az derék hallottam. Aj, hát... Atya úristen, 90-ben, mikor polgármester választás volt, akkor sose felejtem el, a Dembski urat fölment a színpadra, a Siami volt vagy URH, nem tudom, és akkor a az, az, az, az URH utána... búcsú koncertje volt, és, és Dembski gábor egy fekete felvétőben jött fel a színpadra. Igen, igen, és ott állt szegény, ő nem erre a színpadra volt való, de a lényeg az volt, hogy szavazz rám, és azt hiszem, igen. hogy talán ott volt utoljára bombomszi bomba, amit hallottam. Hát ez a, a, volt? Ez a körcsarnokban volt ami, Igen. ami Na, most már 1900 1900 én csak onnan tudom, hogy hogy akkor éppen a fekete doboznál dolgoztam és azt a koncertfilmet, ami erről a, a búcsúkoncertről koncertről szól vagy újraösszeállásról, ezt én szerkesztettem vágtam meg, raktam össze. Hál Istennek, fönn is van egyébként a a YouTube-on elérhető most már a film, nagyon sokáig én nem vagy? volt meg de most már, ha rákeres az ember a csak egy partira, mert azt hiszem az volt a, a koncert címe, az, az megtalálja két részletben. És valóban följött Demszi e, e, és mondta is a Müller Péter, hogy, hogy megismerem a nyakában tekergő felöltőről, mert hosszú a jött a, a, a Demszki és akkor fönn volt még a, a Soma és a színpadon, meg, meg mindenki a mennyhárti nő. Ez jön. egy ég, történeti pillanat volt, de, de nekem még, ez hát az anno, az egy VHS-en ilyen, Másolásról, másolásra terjedt, és még nekem is otthon úgy van meg. Persze, az VHS-nek jelent meg, igen. Igen, igen, az, az, az csak úgy volt meg, szóval nem akarok elkülönni, a Blaháról akarok beszélni, ja. én a 70-es évek születte vagyok, igazából a Blahá újzetérből nekem túl sok szép dolog nem ö, jött le, és most ö, ráadásul a Blahá tér mellett dolgozok, és, uh -huh. ö, és elég sokat jövök ott nap, mint nap, és ö, semmi jót nem tudok mondani, tehát én nem tudom, az emberek látnak belőle. Az olvasztó tége ez egy nagyon jó és nagyon finom szó. De az, hogy tulajdonképpen mindegyik bejárasznál, vagy kijárasznál, különböző ö, ö, dolgok történnek ott minden másodpercben. Én azt figyelem, hogy amikor a téren át meg egy pillanatra, csak ott most meg kocsival, Igen. És, és ott mindig történik valami. Három másodpercenként valaminek történnie. történik. Ha más nem, akkor egy őrült csak áll a megállóba és üvölt. De azt nem értettem sosem, hogy két megállóval lejjebb, mert a villamos is ott ez már nincsen. Igen. Igen. Ezt sosem értettem, hogy, hogy az Istenben cserélődlik, annyira ott az ember ö, ö, brigád, hogy az ember lejjebb megy két megállóval, és ott már annyira nincsen. A, a, kedvenc, a, kedvenc, a kedvencem volt, bocsánat, hogy félbeszakítala, a kedvencem volt tavaly, vagy talán még idén is ott volt egy, egy csávó, akinek volt egy pergű, dobja meg egy lábgépe. Igen, a busz megállóban igen. nyomta egyfolytába. Hihetetlen, és azon dobott, gondolkodtam, és hogy, hogy azok, akik a környéken laknak, azok hogy nem mennek le, veszik el tőle a dobberőt, és dobják be a, a dobot a, a Dunába. Úgyhogy Iszenetlen... félnek. Ja, Úgyhogy úgy, félnek. Én ott tíz évig a Veselényi és a körút sarkán béreltem egy lakást, ahol laktam, és, és menekülve kiköltöztem onnan ide a 17. keretben, és boldog vagyok itt. Ami ott az elmúlt tíz évben lezajlott, az, hogy megszűnt az összes normális üzlet, és Mindenből ruin pub meg olcsó kocsma, meg fetrengő, meg hányó ilyen bisztró, meg nyitottak oda egy párt, hogy még meg is tudják venni az alkolisták, meg a csövesek a bort, meg, a, meg az angol gyerekek is, hogy tudjanak ott hányni egy kicsit. Tehát ráálltunk a hányó turizmusra, és ez a környék ez megitte ott a levét. Tehát Igen. az a, a, a bejárati ajtónk, ami Elvélek annak a háznak 150 éves, az ott két év alatt elporlatta az emberi, nem tudom, mit mondjak magára Tehát ezekben a bárokban a legrosszabb volt a dohányzásos törvény, ami alatt mindenki kijött az utcára és minden ott zajlik az utcán. Figyelj, vagy az van, hogy ha van egy jó történeted, még akkor megvárjuk, és a hírek után mondod el, vagy elköszönök tőled? Uh -huh. Én elköszönnék, most már mennem kell. Úgy jó, jó menj, menj, köszönöm, menj, menj, jó munkát, hello. Beszélni. 24.07.953-24.06.953 24 az Annó Budapest ma a jár, Haló. Tessék, vigyázi az ajtók záródnak. A Blahalluiza következik. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Hát ez mindig nagy kérdés volt, hogy most térdet mond, tehát hogy kosút tér vagy kosút térd. Aztán olvastam egyszer az urbanlegend.hu-n volt egy összeállítás, feldolgozták, hogy, hogy miért hallja az ember azt, hogy nem teret mondanak, hanem térdet, kosút térd következik, Batyányi térd következik. Most éppen azt hallottuk, hogy a Blaha tér térd következik. 24 07 3, 24 3, tehát a blaha járunk. Haló, jó napot kimánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Uram, én valamire szeretném felhívni a figyelmet is, arra, hogy a Blahalluiza téren állt a Nemzet Színháza, Igen. a Nemzeti Színház. 1963-ban felrobbantották? Igen, sajnos. Csak ezt akartam elmondani, hogy nem csak aluljáró, megfelelő, meg, meg Isten haragja volt ott, hanem ott állt a Nemzeti Színház, ahol a magyar nemzet legnagyobb művészei és sztárjai alkottak nem is akármiket. Ő még biztos járt ott előadáson. Hogyne. Az az igazság, most lehet, hogy ez nevetségesen hangzik, de szó szerint gyerek és tinédzser koromban. És nagyon-nagyon sok előadást láttam. Láttam még Mészároságit, aki a magyar nemzet egyik legnagyobb művésznője volt. Láthattam Bástilajost, Kálmán Györgyöt. És még elődöket is, de hát ez most hagyjuk. De... Mondja hát hogy melyik, tényleg... volt a, melyik volt az az előadás, amelyikre a legjobban emlékszik? Hát én nagyon sok előadást láttam. De biztos van nagyon olyan, amiről sok. azt mondja, hogy, hogy hát az, az odavágott. Hát mondjuk például az ember tragédiája Gellért rendezésében 1956-ban. Uh -huh. Básti Lajos, és Szörényi Éva, és Besenyei Ferenc, és Lukács Margit volt kettős szereposztásban, Ádám és Éva például. Értem. Ja, és természetesen Ungári László volt a... Lucifer. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta, és még azt is elmondhattuk volna, természetesen és fontos elmondani, hogy a Blahaluza tér onnan kapta a nevét, hogy a Nemzeti Színházal szemben igen. álló épületben lakott Blahaluza. Így van, és ez már nem akartam. Nagyon kedves. Ezzel fárasztani magukat. De, de nem van. fáraszt ezzel, tehát ezek olyan információk, amiket jó tudni, meg fontos tudni, meg kell tudni. Tehát köszönöm szépen, hogy hívott. Hát igen, kérem viszont hallással. viszont Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallgatom. Molnár György. Mindjárt helyesítéssel kezdem, mert pont jókor beszélt ez a hölgy. Nem 63-on, 65-ben meg fel a Nemzeti Színházat. Van róla képem, és már a Facebook-ra is föltettem, és elég nagy visszhangja volt, úgyhogy... Melyik Csak egy az, egy a, az a híres kép az önné, ami a robbanást ábrázolja? Nem, én amikor már... Télig föl volt robbantva, mások is tettek föl, tehát nem csak nekem van fényképem róla. Értem. De ennek köszönhetően aztán egy csomó előkerültek régi ismerősök New Yorkból, meg innan onnan, akik. akik hát, nem volt fényképe, de. De jó. Szóval mindegy. Nem ezt akartam mondani, hanem, hanem én a, a, a, ott egy. Volt egy világtörténelmi nap, a. A 1961. április 12 -től. én oda a Blahára 7 évig, hetes évig, 1960 67-ig naponta suliból, és jöttünk el suliból, csak akkor természetesen állt még a Nemzeti Színház, és a Rákóczi út és körút felüli sarkát, a és saroknál elég nagy tömeg volt, átmentünk egy páron az osztályból, ott volt a magyar televízió közvetítő kocsia, és kérdezték az embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy Gagarin épségben visszajött a földre, aznap lőtték fel, senki nem hallott róla előre, ugye ma oroszok titkolták. Persze. És este aztán, nekünk volt már akkor tévénk, réges-rég, este aztán, hát nem saját magamat nem emlékszem, hogy láttam -e, de de magát az interjút, amit ott csináltak, azt, azt láttam. Uh -huh. Ez volt 1961 ám 12-én, 65-ben felrobbantották, ezt most öntől tudtam meg, hogy 66-ba épült a az aluljáró, mert nekem valahogy korábban tűnt, de aztán rájöttem, hogy logikus, mert ha 65-ben felrobbantották a színát, nyilván nem előtt épült az aluljáró <gül> Igen, igen. Az Astoria volt 63 ban Igen, e igen, az volt az első. én akkor oda jártam súlyba, csak akkor már nem középiskolában, mert tudom, hogy kerülgettük akkor, is jöttünk az a 6-os villamos, már a 4-es, meg a, a Rákut, tehát jártak, amikor kiásták a gödröt. Értem. Úgyhogy ez, ez jó, hogy mondtam, mert én kicsit korábban gondoltam, de rájöttem, hogy ha 65-ben robbantották a színházat, akkor, akkor tényleg csak 66-ban lehetett oda aluljárót csinálni. Igen. Hát aztán 70-ben megnyitott a metró, és, és azóta, otthon van, én most már csak ritkábban járok arra, de azért, mint hetente egyszer, vagy két hetente egyszer járok arra, mert én ott a közelben születtem, ott is laftam. Úgyhogy még arra is emlékszem, amikor 57, legelején a forradalom után rábettük az öcsőmmel anyámat, hogy menjünk el egy kicsit sétálni, és elindultunk a, a, a, a, a későbbi Nemzeti Színház, az Izabella tér, Hevesi Sándor tér, most már Ejtőjelen útcán. Onnan gyalog a Veselény utcán, és végigmentünk a körúton egész a, a Ferenc körülti keresztelőség, és hát nyilván elmentünk a, a félig meddig szétlőtt Blahalúzatéren, mert a, ugye a Nemzeti Színház is kapott egy pár bent talált, de mögötte volt a Népszabadság székház. Igen. A, meg a, a kór tudja, amit újraépítettek. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen. És, és akkor egész elmentünk a, a Ferenc külötig, ahol aztán megunták az oroszok, hogy, hogy ott sok ember van, és ők ilyen gépányúval, lőttek egyet-kettőt, és akkor mondta, hogy mindenki elmondunk a mellék utcánkba. Igen. Tehát az már nem a, a, a, a vizetére, már a korvink között. Köszönöm szépen, Na, hogy elmesélte ezt egy, a történetet a okay. Gagarinnal kapcsolatban. Viszont hálásra. Nincs mit viszont. 2407-953, 24, 07 95 3, 24 06 95 3. Önnek milyen története van a Bralhuzetéről? Halló. Halló, jó napot kívánok, Hegedüs János vagyok. Üdvözlöm. Én egy kicsit szebb emlékeket szeretném mint mondani, mint amit néhány ember néhány emberrel előttem szóló mondott, még abból az időből, mikor nem volt még a úrjáró. Nos. Nem tudom, hogy sokan emlékeznek Itt volt a sarkon. Magyarország első éjjel-nappal nyitva tartó közértje. Az már akkor volt, akkor megvolt, amikor? Igen? időszak előtt már megvolt, és volt előtte pont a sarkon villanyrendőr, aki fölmászott egy ilyen kis fülkébe, és onnan kézzel irányította a forgalmat. Úgyhogy abban az időben az volt, hogy találkozunk a villanyrendőrnél, találkozunk az éjjel-nappal. Hát Azért ezt pontosítsuk, ilyen... tehát a villanyrendőr a lámpákat kapcsolta, vagy... A lámpákat kapcsolta, és az éjjel-nappal előtt volt a sarkon. Egy ilyen pici fülkébe, egy kerek fülkébe kellett neki fölmászni, uh -huh. hogy rálásol a folgalomra, és onnan kézzel kapcsolta a lámpákat. Igen, hát... Ez még akkor volt, mikor a Rákóczi úton is villamos járt, meg a körúton is ott keresztezték egymást a villamosok. Ez még nyilván az a villamos volt, ami elment az Erzsébet Hídon keresztül. Erzsébet híd, hídig elment, és onnan fordult vissza, és aztán ment ki zuglóba. És a körúton megjárta a 4-es-6-os, akkor még természetesen állt a Nemzeti Színház. Még arra is emlékszem, hogy a művész bejáró az a mai hetes busz felé volt a ott, Arajongók ott álltak és járták, várták a színészeket. És a körút másik oldalán, amelyik még most is áll, egy másik legendás épület, a Nemzeti Szálló. Igen, az a, még most is megvan. Most is megvan, és hát én, én emlékszem rá, amikor fölrobbantották a Nemzeti Színházat, és utána egy-két egy év múlva megjelentek a hírek, hogy tehát nem is kellett volna felrobbantani a nemzeti Színházat, hogy a metrót úgy is meg lehetett volna építeni, mert erre hivatkozva robbantották fel, hogy igen. lehet csak megépíteni. De hát ez nyilván metról. hülyeség volt, tehát azok, akik akik, igen, tehát vannak olyan emléltek, amelyek szerint csak azért, hogy tehát a kádárizmus ezzel próbált a kultúra ellen menni, hogy a, a Nemzeti Színházat felrobbantotta, vagy felrobbantotta. Hát ez egy nagy szívfájdalom volt, én nekem rajongója voltam magának az épületnek, egy gyönyörű szép épület volt. Hát a név érdekes módon sosem hangzott el, hogy ki volt az, aki kimondta a Nemzeti Színházra a halálosítéletet, de, de hát én majdnem, hogy háborús bűnössel egy szinten kezelném, aki. Ezt így felelőtlenül elrendeltem, mert nyilván ezt valaki elrendelte. Persze, de, de hát a háborús bűnös párhuzam egy kicsit ez erős, de, de persze. Csár, Igen, ha, hát, itt nincs felelős, úgyhogy. Na, van szóval ezek szép emlékek voltak, vannak, van ezzel a térrel kapcsolatban. Szép emlék is, nem csak, mint a hányú turizmust És Ezt azért szükségesnek tartottam elmesélni, hogy azért ez egy nagyon szép és Biztonságos környék volt, valamikor Danál Hajdanán, őrült forgalommal, ugye a népszínház utca felé átszállással, úgyhogy az egy nagyon kulturális, tisztességes hely volt. Köszönöm valamikor. szépen, hogy elmesélte. Viszont hálásra. 2407953, 2406953, a Blahaluiza tér a mai téma, az Andó Budapestben, Halló? Hello! Jó napot kívánok, én Leszeli Józsefné vagyok. Ügyvözlő. És uh, azt szeretném elmesélni, hogy 13 éve, 14-15 éves koromban ipari tanuló voltam, női szabóipari tanuló, és a Vasúcába, a Színművészeti Főiskolával átelembe volt egy, egy uh, paszumánykészítő kisiparos és én oda készültem, hát a, a munkahelyemről küldtek el oda, és nem tudtam átmenni a másik oldalra, mert akkor robbantották fel a nemzeti színházat, úgyhogy ez egy soha el nem felejthető emlék. Végignézte? Vagy ott állt? Igen, igen, igen. Ak akkor már ott lehetett állt. tudni azt, hogy, hogy föl fogják robbantani, le fogják bontani az épületet? Vagy meglepetést kényt Akkor már nem volt zárva, az már a robbantás előkészítése volt. Értem. Úgyhogy ezt én végignéztem, és ugye a, a vasutca is emlegetve volt. Igen, igen, igen, mert, mert egy Kerrandrás szövegben előkerül a nadrágok című számban a vasutca, és, és a, a, amiatt próbáltam így felidézni azt, hogy, hogy van-e 61, vagy, vagy hogy is van a számban, de nem hát, emlékeztem. Azt nem rá. tudom, mert ez így átelembe volt, ez a, uh -huh. ez a pincébe kellett lemenni a, a, a, ebbe a kisiparos műhelybe, és tudom, oda jártam rendszeresen, hát a, a, a, ahol tanultam a szakmát, onnan küldtek el a kész kézpaszományért, amit a női ruhákra vartunk föl. Szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. További szép napot, viszont hallásra. Viszont hallásra. Tehát egy hallgató volt, aki ott volt, amikor felrobbantatták a Nemzeti Színházat, ebből is tudják azok a hallgatók, akik most kapcsolódnak be az Annó Budapest adásában, hogy a Blahar járunk. Ma halló? Halló! Jó, Kész napot Csóka. jó napot kívánok! Üdvözlöm! Én nekem is egy nagyon szép élményem van. Jó néhány évvel ezelőtt a gyógyszertár felüli lejáratnál egy arab ember árult telefonokat. Most már nem telefonüzlet van ott, és Számomra az volt a rendkívül szép, hogy időről időre kiírt egy cédulát az asztalára, hogy kis türelmet perc, és akkor imádkozott. Úgy, ahogy kell, elment kezet mostni, fogadt mostni, visszajött, imádkozott, és mindenki megvárta, még befejezte az imáját, nem türelmetlenkedtek, nem voltak megédzések, szóval akkor még volt ilyen is akkor még nem voltunk annyira migránc ellenesek. Szerintem most vagyunk azok. Hát mi még nem. Hát van, van, van egy politika, ami de arról szól, de azt, gond, azt gondolom, hogy a, hogy a normálisan gondolkodó emberek azok, azok nem Így ülnek van. fel ennek a hülyeségnek. És gyönyörű volt. Tényleg annyira szép volt, ahogy mindenki várta, Aki ott van, aki elment, az se semmilyen megjegyzést. Úgyhogy én ezt, őrzem, ezt az emlékség. Úgy működött az ország, ahogy kell. Köszönöm igen, szépen. Igen, én is köszönöm. Kész csók viszont hallásra. 24 07 van, de azt nem látom, illetve az előbb a mobiltelefonon megpróbáltam behozni, de nem sikerült haló. Jó lapot, kívánok! Jó kívánok. Még, mivel még eddig nem hallottam róla beszélni, én azt mondanám el, hogy 65-be, vagy, vagy így évelején, röndemúztam még az óránál a Nemzeti Színház előtt, Aha. amiről még eddig nem volt. Nem, nem, nem. Az egy kimondott, hogy jövök, hely volt ilyen szempontból. Rengeteg fiatal mindig ott, hogy jövök, találkozott, hogyha ha ott a környéken akartak valahova elmenni. Tehát az óra alatt, ugyanúgy, mint a, a, a Igen, a volt a ilyen, alakú, hogy jövök, mint a, a mostani hirdetőoszlopok, akik még maradtak régről, és fölül ott volt az óra. És mindig az volt, hogy találkozunk a nemzetinnél az óránál. Aha. Hétre ma várom a Nemzeti Nél. Így van bizony, hogy ott hallható. Ott hallható, megál volt egy ilyen szong is. Igen. Értem. Köszönöm szépen. Én is. Viszont Kész sokan le... viszont hallásra. Négyre ma várom a Nemzeti Nél. E, azt még el akartam mesélni, hogy, hogy, hogy mennyire fontos volt az aluljáró, de hát fontosabbak a hallgatók, úgyhogy az én történetem az majd valamikor máskor előkerül. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész sokan. Én csak egy tréfás történetet szeretnék édesanyámról elmesélni, aztán elmondanám, hogy van Varga Mátyástól egy részkarcom, ami a Nemzeti Színház bontását ábrázolja. Ez van a falon. Édesanyámmal az történt, az már 10-15 évvel ezelőtt, hogy várakozott a metróra, és valaki odament hozzá, megkérdezte, hogy merre kell menni, csak mondok, valamint a Petőfi felé. Igen? Édesanyám megmagyarázta, de vagy az úr értette félre, vagy magyarázott rosszul, minden esetre nem arra ment az üllető, ahogy édesanyám elképzelett. Igen? De eltelt egy jó pár hónap, talán fél év, és mit az Isten, megint valaki megkérdezte édesanyámat. Szegény ember, akire kérdezett, rá kiabált. nem mondom meg, úgyis másfele megy. Úgyhogy... <gül> <gül> Ezen nevettünk sokáig, mert ezen a Igen. Tegény. igen. Csak ezt el akartam mesélni, hogy egy kicsit vidám is legyen. Persze, mindenféleképp legyen vidám és Köszönöm szépen. Kérem, viszont, viszont hallásra. Szóval az, az volt, hogy a, a, az ember az fiatalon megpróbált csöves lenni. És hogy azt olvastam mindenféle ilyen ifjúsági magazinban, meg meg ebben a foglalkozó hogy hát a csövesk az aluljáróban vannak. De az ember hallgatta a zenekart meg az eddazálkart, és hát mi szerintesen azt csináltuk, hogy, hogy ott a, a, a kosú téren, hát ugye nincs aluljáró, mert hogy nincs közlekedés, hanem volt egy nyilvános WC, amihez le kellett menni a mébe. tehát mit tudom én, 15 lépcsőfokot, és akkor mi azt gondoltuk, hogy ez már majdnem olyan, mint egy aluljáró, úgyhogy ott átsorogtunk a, a barátaimmal szentesen. Na mindegy, ez az aluljáró történet. Szóval egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én vagyok igen, a igen igen, igen, igen, igen, igen, én már kiszálltam. Hát én fennvidéki vagyok, én most itt dolgozok, de tehát hazajárok, és most hallgattam a klubrádiót és nagyon megtetszett ez az adás. Hát az annyit kell hozzátenni, hogy a 80-as években én tini voltam, és ugye én a, hát a underground is az új hullámon nőttem föl, és mikor ugye hallottam, ugye a Blahán a Blahán ott szül meg engem az anyám, tehát számomra ez egy ilyen kultikus zene volt, és kultikus tér, tehát én nem nagyon járhattunk át ide, és amikor megtörtént az első, Euh, ugye a tére számolva ez egy ilyen meghatározó élmény volt. Sokaknak számunkra ez a Budapest közepe volt. Tehát minden a Blahához viszonyítottunk. Blaháról mehetünk a keletibe. Blaháról, Blaháról mehetünk a nyugatiba, ide, oda, amoda. És amikor ugye eljutottam az első punk koncertemre, a Feketejükbe szerettünk járni a barátaimmal, és amikor ilyen szétcsúszva megérkeztünk hajnalba a térre, a mai mcdonalds nak a terüle helyén volt egy nagyon jó kis étkezde, ilyen, ilyen gyors étkezde. És sosem felejtem el azokat a hajnali reggeliket, amikor ilyen nagyon gyorsan, nagyon gyorsan csinálták a, te, a tojást. Én, én mindig így, így néztem a, a, a srátokat, akik ilyen nagy darab takácsok, akik csinálták a tojást. És... és, és Mondtuk, hogy hármat, négyet, kettőt, uh -huh. és ilyen nagy kutószalagon ment az egész sor, és nagyon-nagyon gyorsan csinálták a rakott tojást, és ez számomra egy, mindig egy meghatározó élmény volt. Mindig látom a McDonald's, és mindig mosolygok, hogy olyan ott mert annak idejön, nem tudom, hogy sokan talán még emlékeznek. Tehát én nekem nincsenek ilyen nagyon régi, 60-as, 50 es évekbeli emlékeim, én csak akkor születtem 67-ben. De én számomra a nyolcvanas évek az, a, az az igazi blahallúzatér. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Természet, én Örülök, hogy, hogy, hogy rátalálta erre az adásra. Minden héten van kett, kettő és három én, között. Én mindig hallgatom a ja. rádiót, tehát én, én most is megyek már vissza a, a Szlovákiába és behez szüketlenül annyira hatással van rám például a tér, hogy, hogy befektetési szinten, tehát egy lakást vettünk a Gyulai utcában. Tehát még azt is úgy vettem, hogy a, a térhez közel. Igen, tehát, tehát Budapest középpontjához a legközelebb. Köszönöm szépen, viszont viszonthallásra. Viszonthallásra. viszonthallásra! Halló, jó napot kívánok! Halló! Na, kész csók, nem van adásban. Jó napot, jó napot kívánok, Fölgyi Péterdnél vagyok! Egy pici kiigazítást szeretnék tenni. Én a vasúca 17-ben, ami akkor Balassa kórház volt, ott szültem mind a két gyerekemet, és az a vasúca eléggé közepén volt, utána már csak a 19 meg a 21 volt, tehát a 21 az a saroképület, úgyhogy. Tehát nem 61. Értem, tehát nem 61. Nincs több, mm. nincs több száma vasúcában ez az egyik. A másik az, hogy sajnos nekem a Blahaluiza téren egyszer a villamosról leszállva vettem észre, hogy a táskám ki van nyitva, és hiányzik belőle a pénz. Tömött villamos volt, tehát azt hiszem ismerjük ezt a Igen. történetet, úgyhogy ez kicsit szomorú történet, szebbet szeretnék mondani inkább. 1960-ban elsős gimnazista voltam, és karácsonyi ilyen osztály ajándékozáskor aki engem húzott, az valahogy elfelejtette elhozni az ajándékot, és hát elég el voltam keseredve. Az osztályfőnökünk, aki egy csodálatos tanár volt, észrevette, hogy mi van, én nem akartam megmondani, de aztán végén csak kiszedte belőlem, és akkor azt mondta, hogy óra után gyere a tanári elé. Uh -huh. Mentem a tanári elé, és kihozott egy színházjegyet, és azt mondta, hogy kárpotlású, velem jössz színházba. Az előadás nem volt más, mint a ügynök halála, a régi nemzeti színházban 1960 tavaszán. És ez volt uh, Timár Józsefnek az egyik utolsó fellépése, mert utána már nagyon-nagyon beteg. Már akkor is nagyon beteg volt, de azután már nem is nagyon tudott szerepelni. És olyan nevek voltak még az előadásban, mint Kálai Ferenc Csodálatos előadás volt, és az egyik legszebb élményem. És tudom, hogy 64-ben húzta meg a vonalat, hogy 64 utáni dolgokról, de ez annyira szép élmény volt 15 évesen megnézni egy ilyen csodálatos előadást az életem mm. legkedvesebb tanárával, hogy, hogy azt hiszem, hogy ezt érdemes volt elmondani. Szép karácsonyi történet volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kész a viszont a mai műsor szerkesztője szokás szerint Árva Brigitta volt. Köszönjük szépen, egy diszkrét taps. Kemény Dániel kezelte a, a metró szerelvényt, Kelecsényi Krista kezelte a telefonokat, én Pank Standard Miklós voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Hamarosan érkezik Bolgár György a kettes vágányra. Egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra. Ős vezértere, végállomás. sosincs vége. Lájkolják a Facebookodalát az Annó Budapestnek, mert különben elaltatják. A műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük!